Riga Cripto și Lapona ENIGEL de Ion Barbu Publicată inițial în 1924, integrată apoi în ciclul UV de înrode, din volumul Joc Secund 1930, Riga Cripto și Lapona ENIGEL, prin problematică și mijloace artistice, anunță dezvoltarea ulterioară a poeziei lui Ion Barbu. Ipoteză Riga Cripto și Lapona ENIGEL este subintitulată Baladă însă răstoarnă conceptul tradițional, realizându-se în viziune modernă ca un amplu poem de cunoaștere și poem alegoric. TEMA Poemul pare un cântec bătrânesc de nuntă, dar este o poveste de iubire din lumea vegetală, asemenea altui poem al etapei După Melci, o baladă fantastică, în care întâlnirea are loc în plan oniric, ca în luceafărul. Structura narrativă implică interferența genurilor. Scenariul epic este dublat de caracterul dramatic și de lirismul de măști, personajele având semnificație simbolică. Interferența genurilor Lucea întors. Poemul prezintă drama cunoașterii și incompatibilitatea dintre două lumi, două regnuri. Titlul Titlul baladei trimite cu gândul la marile povești de dragoste din literatura universală, Romeo și Julieta, Tristan și Isolda, Însă la Ion Barbu, membrii cuplului sunt antagonici, adică fac parte din regnuri diferite. Personaje romantice cu calități excepționale, dar negative în raport cu norma comună. Crypto e sterp și nărăvaș că nu voia să înflorească, iar Enigel e prea cuminte. La nivel formal, poezia este alcătuită din două părți, fiecare dintre ele prezentând câte o nuntă una consumată, împlinită, cadrul al celei nunți, povestită, inițiatică, modificată în final prin căsătoria lui Cripto cu măsălarița. Formula compozițională este aceea a povestirii în ramă, a poveștii în poveste, nuntă în nuntă. Prologul Prologul conturează în puține imagini atmosfera de la spartul nunții trăite. Primele patru strofe constituie rama viitoarei povești și reprezintă dialogul menestrelului cu nuntașul fruntaș. Menestrelul este înbiat să cânte despre nunta ratată dintre doi parteneri inegali, reprezentanți a două regnuri distincte, Enigel și Riga Crypto. Nuntașul îl roagă să zică în cetinel un cântec larg pe care l-a zis cu foc acum o vară. Repetarea sugerează un ritual al zicerii unei povești exemplare, dar cu modificarea tonalității. Portretul menestrelului este fixat prin trei epitete. Trist, mai aburit ca vinul vechi, mult îndărătnic. Iar invocația este repetată de trei ori, ceea ce determină ruperea lui de lumea cotidiană, intrarea în stare de grație necesară zicerii acelui cântec larg. Partea a doua. Partea a doua, nunta povestită, este realizată din mai multe tablouri poetice. Portretul și împărăția Rigăi Cripto, strofele 5-7 Portretul, locurile natale și oprirea din drum a laponei Enigel, strofele 8-9 Întâlnirea dintre cei doi, strofa 10 Cele trei chemări ale Rigăi și primele două refuzuri ale Laponei, strofele 11-15 refuzul laponei și refuzul categoric cu relevarea relației dintre simbolul solar și propria condiție, strofele 16-20, încheierea întâlnirii, strofele 21-22, pedepsirea rigăi în finalul baladei, strofele 23-27. și 27. Modurile de expunere sunt în ordine, descrierea, dialogul și narațiunea. În debutul părții a doua, Expozițiunea sunt realizate prin antiteze portretele membrilor cuplului, deosebirea dintre ei fiind elementul care va genera intriga. Numele cripto, cel tăinuit, inima ascunsă, sugerează apartenența la familia ciupercilor criptogame și postura de rege rigă al făpturilor inferioare din regnul vegetal. Numele Enigel are sonoritate nordică și susține originea ei de la Pol și trimite probabil la semnificația din limba suedeză înger, din latinescul Angelus. Lapona își conduce turmele de reni spre sud, stăpână a regnului animal. Ea reprezintă ipostaza umană, cea mai evoluată a regnului. Riga cripto, inima ascunsă, este craiul bureților căruia dragostea pentru enigel, la ponă mică, liniștită, este fatală. Singura lor asemănare este statutul superior în interiorul propriei lumii. Imaginarul poetic Spațiul definitoriu al existenței pentru cripto este umezeala perpetua, împat de râu și însă. Spațiul impur al amestecului elementelor primordiale, apa și pământul, în timp ce lapona vine din țări de gheață urgisită, spațiu rece, ceea ce explică aspirația ei spre soare și lumină, dar și mișcarea de transhumanță care ocazionează popasul în Ținutul Rigăi. În noul an să-și ducă renii prin aer ud tot mai la sud, ea poposi pe mușchiul crud la Cripto mirele poieni. El este bârfit și o de supuși, pentru că este sterp, nărăvaș și nu voia să înflorească. În timp ce ea își recunoaște statutul de ființă solară, că dacă în iarnă sunt făcută și ursul alb mievărul drept, din umbra deasă desfăcută mă închin la soarele înțelept. Membrii cuplului nu și pot neutraliza diferențele în planul real. Comunicarea se realizează în plan oniric. Riga este cel care rostește descântecul de trei ori. Povestea propriu-zisă se dovedește a fi fantastică. Ea desfășurându-se în visul fetei, ca în Luceafărul, dar rolurile sunt inversate. În prima chemare descântec, cu rezonanțe de incantație magică, Cripto își îmbia leasa cu dulceață și cu fragi, elemente ale existenței sale vegetative, dar care aici capătă conotații erotice. Darul lui este refuzat categoric de Enigel. Eu mă duc să culeg. Fragi, fragezi mai la vale. Refuzul Laponei îl pune într-o situație dilematică. Dar opțiunea lui este fermă și merge până la sacrificiul de sine în a doua chemare. Enigel, enigel, scade noaptea, ies lumine. Dacă pleci să culegi, începi, rogute cu mine. Depășirea situației dilematice rămâne apanajul Laponei. Ce refuză nuntirea dorită de cripto, în somn fraged și răcoare Primul refuz sugerează tentația solară, prin indicele spațial, mai la vale, adică spre sud. Al doilea refuz este susținut de enumerarea atributelor lui cripto, blând, plăpând, necopt. Opoziția copt-necopt, reluată în al treilea refuz prin antiteza soare-umbră, pune în evidență relația individuală a fiecăruia cu universul incompatibilitatea peste care niciunul dintre ei nu poate trece fără să se piartă pe sine. În opoziție cu imaginea de fragilitate a lui Cripto, e aspirația Laponei spre absolut. Mă închin la soarele înțelept, cu toate că tentația iubirii este copleșitoare. Rigă, Cripto, rigă, Cripto, ca o lamă te blestem, vorba în inima, Infipto, eu de umbră mult mă tem. Soarele este simbolul existenței spirituale pe care riga o refuză în favoarea existenței instinctuale, sterile, vegetative. Pentru a-și continua drumul către soare și cunoaștere, Lapona refuză descântecul scântecul rigăi ce se întoarce în mod brutal asupra celui care l-a rostit și îl distruge. Făptura firavă e distrusă de propriul vis ca de victimă neputinței și îndrăznelii de a-și depăși limitele de a încerca să intre într-o lume care îi este inaccesibilă. Atributele luminii despre care vorbește Nigel au efect distrugător asupra lui Crypto. Oglindirea ritualică produce degradarea. De 10 ori fără sfială se oglindii în pielea ei cheală. Finalul este trist. Riga Crypto se transformă într-o ciupercă otrăvitoare obligat să nuntească cu ipostaze degradate ale propriului regn. Cu laurul balaurul, să toarne în lume aurul, să-l toace, gol la drum să iasă, cu măsălarița mireasă, să-i ție de împărăteasă. Încercarea ființei inferioare de a-și depăși limitele este pedepsită cu nebunia. Semnificații Trei mituri fundamentale de origine greacă sunt valorificate în opera poetului al soarelui, adică absolutul, al nunții și al oglinzii. Drumul spre sud al Laponei are semnificația unui drum inițiatic, iar popasul în ținutul Rigăi este o probă trecută prin respingerea nunții pe o treaptă inferioară. În poezia, ritmuri pentru nunțile necesare este înfățișată înaintarea sufletului prin trei etape cosmice, trepte ale inițierii, până la desăvârșirea spirituală, nuntirea în Cămara Soarelui, Marelui. Intinerarul trece prin cercul venerii, iubirea ca energie degradată reduce omul la ipostaza de ființă instinctivă. Apoi, sufletul trebuie să mai urce o treaptă, cercul lui Mercur, mai pur al intelectului al cercetării. Dincolo de înflăcărările impure ale dragostei și de atmosfera mai curată a inteligenței, Inițierea completă are loc prin adevărata nunta a trupului și a spiritului cu însuși focarul vieții, soarele, cunoașterea absolută. Aspirația solară a Laponei sugerează faptul că aceasta se află pe treapta lui Mercur, iar chemările personajului alegoric, Riga Crypto, sunt ale cercului Venerii. Frigul ținutului polar, perfecțiunea geometrică a apei cristalizate, configurează treapta rațiunii pure în timp ce impuritatea din cercul venerii e sugerată de spațiul în care se amestecă elementele primordiale, humă-unsă, aer-ud. Roata reprezintă refracția soarelui în fântâna sufletului, crescând pe măsură ce căldura dată este mai mare. Trăirea sufletească va fi cu atât mai completă cu cât această roată se mărește. La umbră nu cresc afectele, ci doar carnea simbolizând aici materia vegetativă necolindată de fiorii emoției umane. Impactul dintre rațiune, enigel și instinct, cripto, configurat prin cele două simboluri, fiară bătrână și făptură mai firavă, se soldează cu victoria rațiunii asupra instinctului. La Lapona enigel întruchipează gândul eliberat prin aspirația spre lumină și cunoaștere de ispitele instinctuale simbolizate de somn și umbră. Limbajul și expresivitatea textului poetic Sub raport stilistic, prezența inversiunilor, mult îndărădnic, zicelași, și avocativelor în prima parte a baladei, evidențiază oralitatea textului. Menestrelul este portretizat prin intermediul unei comparații, mai aburit ca vinul, dublată de un epitet vinul vechi, care sugerează starea de grație necesară rostirii poetice. Aceasta este însoțită de masca decorativă sugerată printr-o enumerație pungi, panglici, betel cu funtă, simbolizând și valoarea estetică a unui text poetic. În portretizarea celor două personaje ale baladei este utilizat epitetul cripto, este sterb și nărăvaș, rigă spân, iar Lapona e mică, liniștită și prea cuminte. Se observă superlativele absolute expresive realizate prin adverbele mult și prea. Dialogul dintre Riga cripto și Lapona se desfășoară în regim liric și este constituit pe baza unor asonante interioare și repetiții. Eu mă duc să culeg, fragii fragezi mai la vale, dacă pleci să culegi, începi rogute cu mine, te-aș lasă, așteaptă de te coace, să mă coc. Limbajul dialogului dintre cei doi este construit pe baza antitezelor prin intermediul cărora se conturează drama rigăi cripto. Soare, umbră. Întuneric, lumină. Uscat, umed. Somn, vege. Este de observat și abundența metaforelor, mai ales în finalul baladei. Că sufletul nu e fântână, decât la om iar la făptură mai firavă, paharie gândul cu o travă. Concluzie În opinia lui George Călinescu, amestecul de regnuri din balada Riga, Cripto și Lapona inigel este de factură romantică și are rol de cunoaștere a unui alt univers. Accentul în această baladă cade pe antagonismul slab-puternic. Prin intermediul acestui poem. Barbu neagă o întreagă tradiție literară, înlocuind ideea impusă în literatură că dragostea este un miracol în sine. Poetul prezintă drama incompatibilității și legea nemiloasă a iubirii. Supraviețuiește cel puternic, iar cel slab este sacrificat.